Nem? Visszafogom magam. Zokon vennék? Én csak boltba járok, sajnos kocmában van. Nem! Nem! fel, Jancsik! Elég! Jal a Jánossal! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit kéne már itt? Az én vagyok, be se kell, hogy mutatkozzak.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 még nem értheted Ha még nem éltél Nehéz éveket Hogy történjen bármi Ha élünk s meghalunk Egy virből valók vagy. Mindenféle szélnek Haragosabb volnék Akkor lennék Feszítenének S nem Lennék játéka Mindenféle Célnek A 2020 április 13-a van, hétfő, hétfő van. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes. A nézők, a hallgatók, az internetezők és Fia János 14 éven aluliaknak nem, és csak felette is nagyon korlátozott mértében ajánlott műsora. Ez a műsor al címéből az egyikben azt hirdeti magáról, hogy Benne van mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz arra, hogy elválassza a fontos ta a fontos talantól. Van egy telefonszám is, amelyen el lehet érni. 061-877-0877. Talán az ünnepre való tekintettel, talán attól teljesen függetlenül. Én az íg a világán, semmivel nem fogok előjönni. Hoztam zenét, az szólni fog. 8 óra után pedig fel fogom hívni Bakás Tibort, és vele fogok beszélgetni, vagy ő fog velem beszélgetni, vagy együtt fogunk hallgatni. Ez ma egy ilyen műsor lesz, van, volt. 061-877-0877, még egyszer, ma a 2020 április 13-a, hétfő van, húsvét, hétfő a pontos idő, 5 perccel múlott reggel, 418. Derült-borult az ég, hol inkább derült, hol inkább borult. Ma még tavasz van, holnap viszont késő tél lesz. Ide az ATV közelébe jöve meglehetősen kicsiny volt a forgalom, hogy eztán napközben ez hogy alakul Budapesten. Arra nézve is nem tudok előre mit mondani, mert nem vagyok vált esz. Hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem, 061 877 0877 Önökre van bízva, hogy beszélgetünk vagy hallgatunk. Jó reggelt! Jó reggelt, Pihala úr! Egy borsodik kis faluból telefonálok. Mennyire kicsi? kívánok! Röviden annyit szeretnék mondani, hogy mi a mamával minden reggel nézzük, A olyan, tetszik. A pénteki műsor különösen nagyon jó volt. Azt jó kérdeztem, hogy mennyi, mennyire kicsi ez a falu? Ez? 650 lakosú, Miskóthoz közel 20 kilométerre. Kivel él ön együtt? Én a feleségemmel, a gyerekeim már kirepültek a unokákkal. És most a kapcsolattartás a világgal, az hogyan valósul meg túlmenően azon, hogy időnké nézi a tévét? Hát, tulajdonképpen az interneten keresztül on onnan tájékozódunk. Mire kíváncsi igazán? Hát, a, a vírushelyzettel kapcsolatban tulajdonképpen napra készek vagyunk, özönlik a tájékoztatás. Ennek hát a világ dolgai is érdekelnek. Mennyire vannak bezárva? Bezárva? Hát annyira vagyunk bezárva, hogy a feleségem ő egészében bent van egész nap. Egyébként a faluba is csend van, nagyon kicsi a mozgás. Én a múlt héten azért három nap kirándultam a szőlőbe. Igazgattam a dolgokat, ütöttem a karókat, csend, nyugalom orakint. Semmi mozgás. Azt árulj nekem, hogy mennyire furcsa dolog az, ami nekem az. Hát, hogyha önnek is az, hogy van egy vírus, tehát hogyha ég a ház, akkor az ember tudja, hogy baj van. Hogyha földrengést lát, akkor látja a romokat. Hogyha árvíz van, akkor látja a hömpögő folyót. De a vírust azt nem látni ezzel mit kezd? A peronoszpúrát is látni, hogyha megtámadja a szőlőt. Bizony, De bizony. ezzel semmit nem tud kezdeni. Kinéz az ablakon, és azt látja, hogy ma április tizen, vagy április, igen, április tizenharmadikán pontosan olyan idő van, mint amilyen idő volt egy éven ezelőtt talán. Semmi különbség nincs, ami különbség van, az nem látható. Ez így igaz. Ez így igaz. Én azt mondom, mióta megy ez a dolog, mióta kitört, hogy csak a, a, a fejekben van a baj, tehát be, nem, nem kellene menni, tényleg otthon kellene maradni, sehova nem menni, mert az emberek tartom az embereket. Jó, de itt álljon meg egy pillata. Ön mennyire könyv? Ön hány éves? Én 73-ban vagyok. Mennyire egy izgoly mozgó figura? Hú, én örökké megyek. Én egész nap kint vagyok. Akkor azt árulja el nekem, a... hogy kinek sikerült elérnie azt hogy egyszer csak fogta magát, és alapvetően nem lett izgő mozgó, bár elment a szőlőbe kapálni. Hát... Mi hatott törre? A jó hogy nem Isten, lesz? a pál ki? Ja, hogy nem megyek, hogy nem igen, leszek igen, tizko, izgő mozgó? Igen, igen, Hát tulajdonképpen fél az ember ettől a nyavajától. De visszaemlékszik arra, amikor először azt mondta, hogy a nem jó járt, én nekem ilyenkor máskor szokott lenni a helyem, most mégis itt maradok. Mennyi idő kellett hozzá? Tulajdonképpen én, én az első perctől erre ügyeltem, én itt a helyi bólba elmentem egy héten egyszer vagy kétszer, ha valami Nem jár, ugyanarról beszélünk. Azt kérdezem igen. őrre, hogy mi hatott őrre? Látta a tévében, hallotta a rádióban, olvasta, megsúgta az Isten. Honnan tudta az hogy innentől kezdve nem fog izegni, mozogni, mint egy szöcske? Hát tulajdonképpen elrémeszti az embert ez, amit lát a a országon belül, akár a világból. Hát igen, mindenhonnan. Tévéből, internetől. hát ez folyik onnan. Nagyjából látni tudja azt, ahogy lelassult? Tehát, hogy az egyik nap még azt gondolta, hogy ez belefér, a másik nap pedig azt mondta, hogy már ez se fér bele. Hát tulajdonképpen igen. Megéreztem, hogy, hogy még jobban vissza kell tartani magamat, nem szabad menni. Nem szabad menni. Mindegy a gyerekeimnek is ezt, ezt, ezt sugalom állandóan. Akik merre vannak? Ők merre vannak? Hát az egyik fiam az itt lakik helyben, a faluban velem, a másik az Miskolcon. Ő is itt lakott, de három-négy éve Miskolca. És akkor Völtöz. a kert kapunk, üvöltöznek völtöznek egymáshoz, hogy szót értsenek, vagy valamikor látják I egymást, hogy hogyan ilyen van a ropolátogatás? Ilyen is van nem, mert nincsenek messze, de néha azért benéznek, de csak tisztes szávolságról beköszönnek. Mindannyian féltjük azt a nyomorult életünket? Hát szerintem mindenki félti. Szerintem mindenki félti. Mert a... ki így, ki úgy. Azt mondja meg nekem, hogy mondjon egyetlen dolgot, amit amióta ez a vírus tart, ez a nyavaja, másféleképpen gondol a világról, mint eddig gondolt. Jó Vagy nincs semmi? Tudja mi ütöd Mi? Mondjuk katolikus vagyok, húsvét van. Nem mert az Isten bottal. Ennél bővebben? Hát Romlott ez a világ. Mindenféle szempontból. Nincs erkölcs, nincs Isten, nincs szolidaritás sokszor, ami kellene, szóval rossz fele tartunk. Azt gondolja, hogy ez egy büntetés? Benne van az is, igen. Azért mondtam az előbb, amit mondtam. Tehát alapvetően papoknak van itt dolguk és nem tudósoknak? Hát... Attól, hogy katolikus vagyok, azért nem nagyon hiszek már a papoknak se sok esetben. <gül> árulj nekem, hogy mikor szeretett ki a papokból a szónak abban az értelműben, hogy már nem hisz nekik minden vonatkozásban. Néze, én őszinte gyerek voltam világéletembe, minisztráltam sokat, reggel ott kellett kezdeni a templomba, utána iskola. Most megint egy konkrét példát mondok, hogy miért szerettem ki belőlük. Uh -huh. Egy nagyon élő példa, két napja, három napja olvastam, Kisrigó mit épít? Hát nem dühítő? Most egy stadionról van szó, vagy miről? Nem, nem. Most éppen mit építenek? Szerintem biztos olvasta. onnova a Kisrigót érti, hogy mire mondtam. Igen, hát ő a szegedi... Így van, és most a vírus kellős közepén, amikor innen elvonnak az önkormányzatoktól elveszik a pénzeket, ott természetesen, nem tudom, két millió, három, vagy akármennyi, nem veszi el, hanem építkezik valami központi egyházi épületet. Most az annyira fontos? És ez hogy érinti az ön hitét? Úgy érinti a hitemet, hogy most ezt, ezt azonnal el kellene tőle is venni. sora kellene adni az emberek, a szegényeknek. A szegényeknek. Jó, dát, he, de... Jó de úr. Igen. Végig kellene jönni itt a, a borsori részeken Csenyététől Krasznok vajzán keresztül szétnézni. Hát itt már olvasom a, a, a helyi sajtóba a bónon, hogy éheznek az emberek a falukba. Ki, ki figyel rájuk? Ki figyel rájuk? Senki. Borzalmas az abba részem, végig megy három-négy falunk, abó meg sorolhatnám ott felfelé, hát az borzalmas békeidézőjelben, békeidőben is, nem még most. És mi lesz velük? Hát nem tudom. Nem tudom. Nem tudom. Ez nagy kérdés. Hát gondolom, hogy amikor már nagyon ilyesek lesznek, akkor, akkor, akkor lépnek valamit. Mit lép egy nagyon híres ember? Hát. Most. Nem tudom, egy költő jutott eszembe, ha kell embert is örök Érti? Értem. Ön látott már ilyet korábban a 73 éve folyamán? Nem. Nem ezt persze idézőjelvel tettem ezt a költői idézetet. Nem volt félreértve. Helyén volt a József Attila. Igen. Igen, igen. József Attila nem akartam mondani, de tudtam ezt is. De, de sajnos az emberek nél ez sokszor tetlegességbe is torkolhat majd. Mert én azért nem akar meghalni senki. És ez Isten akarata lesz? Már hogy mi? Hát mindaz, ami a büntetéséből fakad, és egymást kövedi, mint esemény. Hol van nem a vége? Nem hegyezném ki arra, de mint katolikus ember mondtam ezt, amit mondtam az Istenel kapcsolatban. Jó, de azért, amit mondott, mint katolikus, abban egyszerre volt benne a vallásossága és a hitehagyottsága ami Igen. most zajlik a világban, az melyiket erősíti? Hú. Hát inkább a hagyottságomat. Köszönöm szépen, hogy telefonált. Maradjon Én köszönöm, hard. ti a lód, Sok sikert. sok sikert. Igen, hát nézzük a kérdés, hogy mit tekintünk sikernek. Az, hogy ön felhívott engem, az megtisztelő volt. Jó reggelt. Jó reggel, fialó. Fialó, egy kérdésem lenne. A civil a miért kellett beengedni egy csipendért? Tiszteletlenség a nézőkkel. Hát talán fontosabb volt annál, hogy mi van a fejében, mint hogy hogy van föltöző. Ej, fialó tehát akkor szólunk neki, hogy uram, itt van egy öltöny, vagy egy zakó, egy nadrág, vegye fel, amíg itt van. Egy Aztán pali, után, aki egész a... nap Skafanderben menti az öregeket, különböző idős otthonokból arra is szóljak rá, hogy hogy van fölöltözve. hát ezt én se gondolja komolyan. Ha hát már, hát akkor én hozzáöltöztem volna rövid nadrágba. Hát uram, én ezt komolyan gondolom. a ATV-től többet várok. Ez tiszteletlenség a nézőkkel. De kinézet kinézett rasszizmus, uram, nem az a fontos, hogy hogy néz ki az a helyre, hanem, hogy mi van a fejében, hogy mit mond? Ezt elmondhatta volna egy normális öltözékben is. És akkor jobban hatott volna, amit mondott? Jobban hatott volna. Nem merem megkockáztatni, hogy az édesanyámat hallottak. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó Hallott úr! Jó reggelt! Hallotta önmára az új Jó reggelt. Jó reggelt. valamilyen készülékét, amivel a kapcsolatot tartja vele, mert ő magát fogja hallgatni. Itt vagyok. És? Fiala úrra tehát én vagyok, igen. Hallottam már ön az új koronavírus viccet? Nem szeretnék vicceket hallani, helyzőkben. Elnézést. És megmondom őszintén, hogy elsősorban azért, mert ha jó vicc, akkor oké. Okay. De ha rossz vicc, akkor mit csináljak? Hogyan tegye vissza a palaszba? Jó reggelt! Szép jó reggelt, kívánok Fiala úr, Farkast Mária vagyok. Nagyon szépen köszönöm a szombati civilapályán cívül műsorát. Én már legalább ötször megnéztem, és nem is fogom letörülni, meg máma is többször megnézem. Engem nem érdekel egy ki volt, hogyan volt felöltözve. De mi az, ami ennyire megragadta benne az Isten áldja meg az egyszer Zaharenki? Mindenkinek zaharen a mondandója, minden, volt a, mindenki, az Amercsnik még, még viccelt is, illetve nem valahogy úgy fogta meg a témát, hogy nekem volt humor benne ahogy a felesége vigyáz rá, ahogy hozzáfűzött személyek mondataihoz szógen csinált egy mondatból rendkívüli volt és a, nem az ezt megelőző, hanem a kettővel megelőző úrnak hogy mikor ábrándult ki esetleg a nem a vallásából, hanem egyáltalán. Engem megvertek a papok gyerekkoromban, mert nem tudtam a hittant. Úgyhogy igen, ki lehet ábrándulni. Voltam Rómában ö, ö, megnézni a Sixtus Kápolnát. Azt a pompát, ami ott van. És nem igen van 30 kilós pap. Szóval igen, ezért ki lehet ábrándulni. De Hány éves, éves voltam, akkor megverték? nem parancsolok. Hány éves voltam, amikor megverték? Hát így gyerek, hát bérmálkoznom kellett volna, 10 és 14 között lehettem. És mit rontottál? Hát nem tudtam, nem tudtam a hittant. Hát én, én és én, mi történt? Hát megvert, megvert, megvert, illetve... De mivel a, kezével, vagy, a kezével, igen, igen, igen. És közben és mondott valamit. Hogy ne nagyon verjem meg, meg, ezért egy fiú társamat kérte meg, aki ott szinte ott volt a hittanórán, és avval veretett tovább. Hátra kellett menni a pulkitus mögé, és ott, ott megveretett. A fiú nem bántott, az csak tapsolt, de megpofoztak, igen, igen. Megpofosztak. Otthon elmesélte? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, mert, mert nem voltam túl jó gyerek. Másnap visszament a templomba, amikor kellett? É, igen, igen, igen, igen, végig, végig jártam a tanfolyamot, hát nem tanfolyam volt, hanem. <gül> igen a kötelezőt és fel. És amikor nagy lett, akkor is elment még a templomba? vagyok soha, soha, egyáltalán. Most csak, most csak, csak azért járok templomba, hogy megnézem a sziktuszkáppon, hát nem, nem, nem, nem szeretem az egyházat egyáltalán. Hát az elmondottak Ö, alapján nem csodálom. Mondhatok még egy példát az egyházzal kapcsolatban? Ha gondolja. Ö, nagyon kedves, hogy meghallgat. Amikor anyám meghalt, és hát felkerestük az illetékes sekrestjét, és kiderült, hogy hát anyám már egy kicsit beteg volt szellemileg, mire meghalt, 91 évesen már sok mindent nem tudott, és mi nem tudtuk, hogy egész életében egy házadót fizetett. És mikor ő öregségére már nem fizetett, mert nem, azt se tudta, hogy én, engem nem ismertnek konkrétan, nem akarta eltemetni a pap, mert hogy, hogy nem fizettünk egyházadot, és utólag visszamenőleg, nem tudom mennyire, de a nővérem kifizette az egyházadot, hogy mégiscsak a pap temesse. Én akkor rendelkeztem a gyerekeimnek, hogy engem soha senki. Kivette a számból a szót, mert ezt akartam kérdezni? Engem soha senki, nem. Valamelyik gyerekem köszönje meg, hogy, hogy felneveltem őket, és az életem arról szólt, hogy volt egy gyerekem, én, én nem hiszek senkiben sem. Senkiben, magamban. Már ezt, ezt egyszerű el, ennek elmondtam, hogy kérdezte, hogy múlt hétem, hogy kiben bízok, és mondtam, hogy csak saját magamban. Köszönöm szépen, hogy a volt. Köszönöm szépen a többiek nevében is. Jó reggelt! Jó reggelt! Tárpáci Sándor vagyok. Hát, a már szóba került, és akkor egy kapnak a is megjelenhet. Szerintem Isten nem A hát Pont a mi keresztény husvétünk fölfogással, hogy Isten halt megértünk a keresztet, és kimutatta, hogy ő nem büntető Isten, nem hatalmasság, hanem Szeretett. Oké, de volt, ha a szolgái mégis büntetnek? Hát ez van, van is. Nem mindenki szereti. Jó, csak de. hát ez rávetül Istenre. Hát, ez baj. Ez baj. Ma 2020. április 13-a van hétfő, ez húsvét hétfő, 31.8. múlt inkább három perccel. Ez a Kejfej minden, amit az napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, az internetezők, valamint Fiala János közös műsora, amely 14 éven aluliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott elérhetőség. Ez egy telefonszám 061-877-0877. Figyelek, ha van mire. Örögöd. Jó reggel! Én Mária vagyok, kialahol, közel Budapesthez egy városban. Én nem láttam a szívin a pályán, de nagyon egyetértek mindenkivel. Én is... Ö, ö, Saját magát hallja vissza, azért nem beszél. Ö, csak ennyit szeretnék hozzáfűzni, hogy... Ö, én is ö, vallásos családból származom, gyerekkorunkban igen, jártunk. Már lehatítottam minden. Rendben van, valami így is visszhangzik. Na, a lényeg az, hogy gyerekkorunkban igen, így voltunk nevelve. Itt azt gondolom, hogy nem a hittel van probléma, a, a rosszul mondják az emberek, mert én, nekem a hitem nem, nem, nem ment el. Én ugyanúgy hiszek Istenben, és tudom, hogy végig egész életemben mindig valaki mindig segített. Nem, így van, a papokkal van a probléma, az egyházakkal van a probléma, hogy összetéveszik magukat, Istennek képzelik magukat. És milyen az a hit, amihez nem kéne egyház? Hát igen. De figyelj, én gyerekkorunkban ugye volt a nagy kommunizmusban, ugye voltunk kisdobosok, úgy tulajdonképpen ugyanazt tanultuk ott is. Elnézést itt elvesztem. Amit tudom mihez kötni a beszélgetést boldogan. Amikor úgy elkezd csapongani, akkor egy ideig utá, Önök után futok egy lepkehálóval így. De amikor semmilyen módon nem tudom őket befogni a lepkehálóba, akkor el kell, hogy őket. Jöreget! Jó, kívánok! Fiala úr, én nekem van egy véleményem és az Ön véleményére mindig is adtam. Kérdezném, hogy szerintem azok, akirek most el lett engedve a keze, meg azok az alacsony nyugdíjasok, akik az mai inflációval éheznek, nem meríti ki ez az emberiség elleni büntetnek azt a fajta passzív fogalmát, hogy elengedték a kezüket? Hát ö, jogi értelemben ilyen nincs. Nem jogi értelemben... Ezt valójában minden eufémizmus nélkül a lelkiismeres szabának tudom nevezni, és ezt nem nekem kell eldönteni, ha van egy adott helyzet, az önmagáért beszél. Nyilvánvaló, hogy annak az összes körülményét ismerni kell, de ma a húsvét hétfően biztos, hogy nem fog ítélkezni, Holnap sem fogok ítélkezni, de holnap lehet, hogy nagyobb, vagy struktúráltabb módon, vagy egyenesebben fogok véleményt mondani a hazai világ alakulásáról, a mai nap biztos, hogy nem ad erre lehetőséget, vagy legalábbis én nem hagyom, hogy lehetőséget adjon nekem. Jó reggelt! Öreget. Jó reggelt kívánok. Nem szeretném a nevem mondani. Egy nyugdíjas járványügyi felügyelő vagyok. És borzasztóan szomorú. Mert? Boltasztóan szomorú. Mi az, elézést, mi az a járványügyi felügyelő? Az micsoda? Azt, ki a doktor falus alatt dolgozott. Egy ember, aki az ANTS-nél járványügyekkel foglalkozott 42 évig. És látta, hogy hogy verték szép. Látta élő egyenesbe verték szét őket, no, nem, a, nem az Orbán Viktorak kezdődött, de azt tette be a kaput, amikor a kormányhivatalok alá integráltak minket, és, és hát a kormányhivatal aláírásával és minden egyébbel kellett az azonnali iratokat kiadni, az azonnali dolgokat megcsinálni. Én nézem önt rendszeresen, imádom, írtam most magának a múltkor egy levelet, hogy imádom, de... É, és nézem, néztem, és azt sem igazából érdekelt, hogy a zaher rövidnadrágba volt, vagy mi. Tökéletesen igaza van, eszméletlen dolog, hogy a, nem az egészségügyet vitték a, a szót otthonba, hanem a szót betegeit betegeik most már nem. Igen, csak a az a helyzet, köszönjük. köszönöm szépen, hogy telefonált, hogy erről alapvetően szakemberekkel tudok beszélni, mert ez nem laikusoknak való kérdés, olyannak, mint nekem. Jó reggelt! Aló Jó reggelt kívánok, Szilálló úr! Önnel beszélek? Önnel tetszik beszélni. <gül> jó reggelt. Hát utólag nem teljesen utólag, de kellene rúszéti ünnepeket kívánok önnek, önnek. A csatlakozva ahhoz az öreg emberhez, én még talán öregem vagyok, 85 éves voltam januárban. És én attól, hogy én csalódtam az egyházban, a jóisten nem el. Az a neve, hogy Jóisten. Annak Előnen, idején, idején kihozta az ön közelébe a jóisten Szülei? A, a, a, az édesanyám, aki református volt, és megtanított keresztetletni. De a katolikus pap... Gyerekkoromban felállt a gyomtatószék. Tudj, egy, egy olyan vallásos voltam, nagyon szerettem templomba járni. A énekeltem nagy pénteken, akkor nagyon jó hangom volt. Egy, egy édesapám iparos ember volt, de vidéken nőttem föl. És akkor egyszer tele van, akkor még tele voltam a templom, palom, pláne és felállt előlem a székből a sárnap, és nem gyújtatott meg. Én el, e, e, egy dolgot áruljanál nekem. Azt áruljál nekem, hogy mit tudott az ön édesanyja, amit a papok nem. Ha hinni, pedig református volt, és katolikus gyereket nevelt, mert az édesanyám reverzális adott. Tehát, Engedte, hogy a gyerekek, kettőn voltunk, katolikusok legyenek, a férje hitét kövessék. És ő tanított az üdvözlégyre, meg a birtyánkra, meg a keresztekére. És otthon imádkozik, vagy templomban? Ha lehetőségem van, sajnos én már most nagyon nem tudok egyedül közlekedni. Pontosan tegnap volt egy él, hogy elestem, és azóta egyedül nem merek menni. De van egy nagyon okos, intelligens, jó unokám, aki férfi, és ő a gondot. Én ezt értem, de azt kérdezem öntől, hogy az ön otthona lehet-e a temploma? Ja, igen. Hát én minden, minden napfóhászkodom a Jóistenhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott kellemes ünnepeket. Jó reggelt kívánok ehhez, kellemes ussétok kíván a polgának. Szemesre egy kérdésem lenne, hogy tudná ezt valamit segíteni benne. A lakótelepekkel lévő polgáterek miért nem, mi nem tetszik meg azt, hogy, hogy egy kicsit szigorítanak rajta? Nem tudom, kik azok a lakótelepi polgármesterek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm, Cserkeszi úr. Az aher úgy volt jó, ahogyan volt és az önműsora is úgy jó, ahogyan van. További sok sikert kívánok. Pedig Öté nem is vagyok rövid naturában. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Szép napot kívánok! Üdvözlet mindenkinek! Hát, mi már elég idősek vagyunk, és tisztelettel közölhetem országnak, világnak, hogy túljutottunk a víruson, meg... Gratulálok hozzá! Ezek az egyéni sikerek, ezek mindig fontosak az életben. Most már csak a többieket húzza maga után. 2020 április 13-a van, hétfő, húsvét, hétfő van, egy perc múlva lesz, 8 óra ez a acsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, az internetezők és egyáltalán műsora. 14 éven nap nem felette is, igen korlátozott mértékben, mint a példa is mutatja, 061-877-0877. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ennek is! Mélységesen fel vagyok háborodva, hogy az idősek otthonára nem figyelt senki a kezdet-kezdetése, a, a törzs, az operatív törzse, a, a tiszti orvos. Miért nem figyeltek oda arra a rengeteg emberbe? Vajon elősz legelőször? Honnan tudja, hogy nem figyeltek oda? Hogyan tudja, hogy nem figyeltek oda ön ebben a zűrzavarban, ami ezen idős otthonok történeteivel kapcsolatos, hogyan tud kiigazodni? Hát gondolom, hogyha odafigyeltek volna, akkor ez nem következett volna be, ami olyan helyzet abban. Ön azt ugye tudja, hogy egy ilyen idős otthon az gyakorlatilag, hát olyan, mint egy... Gyufaszáll egy benzintank környékén, mert hogy egy ilyen idős otthonban a koronavírust elkerülni valójában csak és kizárólag úgy lehet, hogy senki ki nem be nem közlekedik, és az összes dolgot, amit egyébként oda bevisznek, az fertőtlenítenek. Az, hogy ez március eleje óta így legyen, annak azért nagyon kicsi az esélye, mert mire erre felfigyeltek, addigra ez a vírus már ott nyugodtan hát, fészkedvelhetett. Készen figyeltek föl rá. az mindjárt intézkedni kellett volna, hogy megjelenik a vírus, sajnos. De ön nagyjából Egy tudja, égetett. hogy március hanyadikán hogyan kellett volna intézkedni? Igen. Hát, hogyha igen, akkor én azt tudom önnek mondani, hogy önben ott lakik a potenciális országos tisztifőorvos. Most már csak konkrétan ki kell hívni önből. Aztán megbívnak Müller Ceciliával. Jó reggelt, reggelt Orváth Péter! Hát én is hatérek vissza egy mondatra a szombat műsorodra, amikor megkérdezted Zajer Gábortól, hogy Sára vagy Karácsony? Emlékszel erre a kérdése, de Igen. Ugye Azzal volt kapcsolatos, hogy a karácsony dokumentumokat mutatott be, hogy a, a Sára botondat írt a körbe, hogy nem kell tesztelni a hát az, hát az ő nevében a helyetteségem. Helyettes, Még a helyettes ez a vas László nem tudom, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy egyet nem érték A Káster küldött állt, vagy egy körlevelet mindenhova, hogy minden, minden korház hogy mindenkit teszteljenek, amikor visszamegy. A Sára kell írta. Mind a kettő kormánypárti ember, tehát kormány megbízott. Akkor miért mondja az egyik ezt, a másik azt? És főleg azt nem értettem, hogy lesz hogy, hogy sára vagy kanácsonak, az Alhera azt mondta, hogy ha valakit letesztelnek 3 órakor, és negatív a tesztje, lehet, hogy 5 órakor már pozitív lesz. Én ezt hát az egész tesztkérdést nem értem. Most, most mikor lesz valaki egyértelműen pozitív vagy negatív? Hát, amikor kimutatható sem benne sem a vírus, de a vírus is úgy kimutatható ki az emberekben, ahogy annak idején apukámnál a betegek érdeklődtek, hogy hogy létezik, hogy az édesapjuk meghalt, amikor még tegnap nagyon jól volt, amikor apukám azt mondta, hogy ilyen az élet, az egyik pillanatban az ember még nagyon jól van, a másik pillanatban pedig meghal. Ma húsvét hétfő legyen a fialának csak az a feladata, hogy azt mondjam, hogy nem tudom, hogy van-e, és ha van, akkor ki a felelőse az idős otthonokban való fertőzésnek, de bárki is a felelőse, úgy nem járunk el, ahogy az elmúlt napokban eljártak ezen idős otthonok beteg, megbetegedett lakói kapcsán. Úgy nem járunk el. Úgy látom, hogy beborult. Jó reggelt kívánok. Akit néha, hogy minden köszönés nélkül fiala úr. Elköszöntem én adás... azt akartam, Bocsánat. Én csak azt akartam kihozni az egészből, hogy azért nem gyóntatott meg a pap, mert hogy én az eltérveedettek templomába járok. Én ezt értem, de az édesanyámmal. Köszönettel ja? meghallgattam a történetét és már akkor köszöntem el, amikor ön nincs adásban, de most az ön jelenlétében köszönök el, viszont hallásra. Szeretnék kérdezni önöktől valamit. Azt írja XY-nak, aki nő, és aki a Kéfejancsonak egy törzshallgatója, régi ismerettség. Jó reggelt kívánok! Sokáig gondolkoztam, írjak, ne írjak. De sajnos most már nincs időm a gondolkodásra. Nem, mintha nem érnék rá, hiszen éppen ez a gond, hogy rengeteg az időm, tartom a karantén... Tartom a karantént, így viszont dolgozni sem tudok, lehetőségem sincs, de ha lenne, akkor sem biztos, hogy mernék a jelgi helyzetben. Nem sokat költök, és ez nem is okoz különsebb nehézséget, ehhez vagyok szokva, viszont a számláimat fizetni kell, kellene, és a tartozást törleszteni. Nekem nincs bejelentett munkahelyem, élvezem és igénylem ennek a szabadságát, évek óta ezen a kötérel egyensúlyozok. De most foszladozik a kötél, és nem szeretném megvárni, míg elszakad. Egyszerűen nem engedhetem meg magamnak, hogy nagyot essek, hogy összetörjek. Bármily csekély pénzösszeg nagy segítség számomra, úgyhogy ciki nem ciki, én most azt szeretném kérni, hogy segítsem, írja nekem XY, aki nő. Akár úgy is, hogy vannak az ismeretségi körében olyan emberek, akik szívesen támogatnának, tényleg akár csekély összeggel is, figyelmükbe ajánl. Kölcsön kérni nem merek, de azt ígérhetem, hogy amikor egyenesbe jövök, az így kapott támogatást a rászorulók felé törleszteni fogom. Ha valakiben lesz szándék és kíváncsi rám, vagy a részletekre, úgy állok rendelkezésre, elérhetőségemet nyugodtan megadhatja másik harmadik félnek. Köszönöm XY, aki nő, XY, akivel én már régóta kapcsolatban vagyok, XY, aki sokat adott és sokat kapott ettől a műsortól. 061-877-0877 alapvetően Kejfejancsi hallgatóknak, de talán már másoknak is, akik beszélik ezt a nyelvet. Jöreget! Szép reggel, szép napot kívánok! Tavaszi szélvízek! Felébresztette a kérdésem? Adásba adhatlak? Én dolgozom itt. Ja, hát, bárményben ez munka. Borgula András van a vonalban, és azért hívtalak fel, mert egy nagyon régi hallgatóm segítségét fordult hozzám, és én előre eldöntöttem, hogy bárki jelentkezik is majd, az ő felajánlásaikat én összegyűjtöm, és majd kitalálom azt a módot, ahogy összehozom az illetővel, aki egy középkorú nő, mert mindenkinek az érzékenységére szeretnék tekintettel lenni. Tegnap nem szerettem volna semmilyen vonatkozásba bekapcsolódni abba a videokonferenciába, ami ott folyt nálad, mert az nem az én világom, semmilyen vonatkozásban, de az nagyon foglalkoztat, hogy a heti beteg illetőleg az a tevékenység belejött, hogy a nőm Honpola Krisztina konkrétan rá is kérdezett, hogy az ételosztás. Azzal mi van? És ami neked annyira fontos volt, azt most hogyan lehet pótolni, ha pedig nem pótolja az ember, mit gondol mindazokról az éjjelzőkről, akiknek korábban naponta főzött. Ezért hívtalak fel András. Jó reggelt! Van főzés? Gondolom nincs. Van főzés, van? igazából. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a heti betövőnek van nálam természetesen kompetensebb szó. én né, is, téged én, is nem én, te... Jó, nem, értem. Csak akarom mondani, hogy én, én egy szimpla önkéntes vagyok. Ott nekem el, egy szimpla én... önkéntes <gül> elegendő. <gül> jó. E, és van főzés, volt az első hetekben, azt hiszem, talán négy héttel ezelőtt, e, március 11-e után egy hét leállás. Tehát hogy úgy gondolta a szervezet, amennyire én is értesültem a hírlevelről, hogy ez nem fog tovább menni, és, és gyakorlatilag egy hét alatt kiderült, hogyha ez nem megy tovább, akkor azok a családok, ez a, én a 8. kerületi csoporthoz tartozom, és a, nagyon hamar kiderült, hogy aki, akik ott, ha nem kapnak tőlünk hetente egyszer meleg ételt, akkor nagy valószínűséggel kitől sem, úgyhogy újra fel kell venni a kesztyűt, csak most már maszkot is kell venni hozzá, és, és főzni, úgyhogy azóta is, Főzünk, főzök én is, megpróbáljuk a lehető legsterilebb, és a lehető Egy leg... Főztök, külön főztök. Ugye úgy van, hogy minden héten más valaki főz, az is felajánlásokból, és van úgy, hogy étterem főz, és akkor olyankor azok az éttermek, akik amúgy kiszállításra szállítanak, azok ezt a nagyjából 150 adag ételt, azt megfőzik és odahozzák és akkor egy újfajta rendszer van kitalálva, hogy hogy jönnek érte azok a családok, akik átjártanak. akartam állít, kérdezni, hogy, kérdezni mond, arra, hogy azt feltételezem joggal, hogy címjegyzék nincs azokról, akik ezt igébe veszik, de lehet, hogy tévedek. Öh az azért nehéz, mert nem tudom, hogy pontosan mit mondhatok el, de hogy van ö, többfajta rendszerben működik a heti betevő. Például a hetedik kerületben ott ugye ö, olyanok, bárki jöhet, akinek vagy nem megoldott a lakhatása, vagy megoldott, de nagyon szegény. Más kerületekben máshogy van. Néha ez az önkormányzattal együtt ö, olyan listák alapján, amik ö, bizonyos segély listái az önkormányzatnak, ezeket a lakosok kérték, és akkor az ő engedélyükkel ez a lista ki van adva nekünk is, és ők már úgy jönnek, hogy én rajta vagyok azon a listán, 65-ös vagyok, az én családomban ennyien élnek, és akkor mi annyi adag ételt adunk át nekik. Tehát, hogy igen, mi, mi, mi pontosan tudjuk, hogy kihez jut az étel, és hogy hány adag. De együtt főztök-e, vagy különböző éttermektől gyűjtötök be? Nem, van, van olyan, ahol jön egy étteremtől a profi csapattól. Én például, amikor főzök, akkor én általában egy-két másik emberrel közösen a vásárlástól a főzésig és a kiadagolásig visszük a folyamatot. Mennyire és volt és megdöbbentő a szervezett számára az, hogy a tevékenysége nem hiánypótló, hanem ennél több, és akkor már nem nevezném néven? Szerintem nagyon. Én amennyit... Tehát, hogy, hogy nagyon érdekes volt látni a, a leveleket, megolvasni a híreket, hogy leállunk gyerekek, sajnáljuk, nem tudjuk, mi lesz, ez lesz. És gyakorlatilag két napon belül látni azt, hogy várjatok, hát nem lehet, nem csak hogy érkezik felkérés a, a szervezetektől, akiktől ideig kapcsolatban voltunk, az állami vagy kerületi szervezetektől, hanem a családok gyakorlatilag bejelentkeztek, hiszen ö, kapcsolatban van velük például a nyolcadik kerületi szervezet, és a családok azt mondták, hogy, tehát, hogy, hogy nem hogy hetszünk benne jusson, hát nekik nincs más lehetőségük, és hát akkor meg nekünk sincs. Nagyon szépen köszönöm a helyzetjelentést, sajnálom az apropót. Én köszönöm, hogy elmesélhettem mindezt. Borgul Andrást hallották. Mindezt annak apropóján tettem, mármint, hogy annak apropóján hívtam föl Borgul András, hogy a Kelyfejjansz egy törzshallgatója segítségért folyamodott hozzám, készpénzes segítségért, én pedig megosztottam önökkel a történetét abban a formában, ahogy illendőnek tartottam. Arra kérem önöket, hogy senki ne telefonáljon be a története kapcsán, aki úgy gondolja, hogy segítene rajta. Az vagy az ismert telefonszámom, már aki tudja, a személyes ismerettségemnek szól, vagy pedig az alábbi e-mail címen legyen szíves előkerülni: Döröpont, tehát Kisdék kis Ermin doktor kis d, kis r. Janos, a nevem, kukac, Amennyiben jelentkezik, kérem nevét, telefonszámát tegyen lehető legalább számomra. Aztán majd én felveszem bele a kapcsolatot, és eldöntjük együtt, külön-külön, külön-külön, és együtt, hogy hogyan találnak majd egymásra. Ilyen történetből a Kejfejöncsi életében most egy van. Holnap lehet kettő, négy, nyolc, tizenhat, 32. kettő, hadd soroljam. Jó reggelt. Illetve nem igaz, mert ez már a második történet volt, hiszen a bakácsi volt az első. Jó reggelt. Jó reggelt. Ma is él az egy menet Igen, az mindig él. Az nem tud elenyészni. Az illető most is hallgat bennünket, köszöni, én ebbe a történetbe csak és kizállak azáltal tudom magam beleképzelni, hogy régóta vagyok a médiában, mert egyébként ezekkel a történetekkel, ezekkel a sorsokkal. Hát hogy mondjam, ezt a mondatot most nem tudom jól befejezni. Mindazokra, tehát akikre hatott XY-története, aki idős gondozással foglalkozott idősek otthonában, de most a betegség okán ezt a tevékenységét nem tudja végezni, tartalékai elfogytak, Anélkül, hogy az életét egyébként hosszabban elemezném, mert én reggel fél 6 és 6 között összegyűjtöttem 12 e-mailjét, amelyet korábban küldött, de rájöttem arra, hogy én itt most egy ilyen érdemlistát nem hozok létre. Elvégre nem az a kérdés, hogy ezt ő megérdemli-e, vagy sem, hanem az, hogy önök akarnak-e adni, miközben lehet, hogy önöknek is kevés van. Eldöntik. Részint az én telefonszámomra, amit néhány személyes ismerősöm tud, mások pedig a döröpont. Fiala kukacs gmail.com e-mail címen tudnak jelentkezni, hát minden esetre leadni a névédjüket. Köszönöm. Lehet. A helyzet az, hogy miközben beszélgetünk ha mások telefonálnak, akkor őket fogadjuk és beszélgetünk velük. Bakás Tibor van a vonalban. Um, én pedig elveséltem egy hallgatom történetét, akit szerintem látásból te is ismersz, mert a messzírógyat emberre rendszeresen ott volt, aki idősgondozással foglalkozott az elmúlt időben. Ezt lakáson tette, most már nem tudja tenni, és olyan anyagi helyzetbe került, hogy írt nekem egy levelet, ez az ő életében és az én életemben nem egy párját vitt esemény, sajnos minden esetre nem lehet hozzászokni, és gyakorlatilag azt atta tudtul, hogy amilyen van, az nincs, ezen kívül pedig ebből a nincsből kellene törleszteni és olyan dolgokra kiadni, ami azért szükségeltetik, hogy az egzisztenciáját ne kelljen feladnia az egzisztencia az maga a hétköznapi létezés, ahogy egyébként az ember egy lakásban lakik, mert egyébként ami a betevőt illeti, azt valahogy megoldja. Én pedig ezt részint megosztottam a hallgatósággal, hogy ebben valamilyen módon ők akarnak-e részt venni, nem tudom mi a megfelelő kifejezés, és mondtam, hogy hát ilyen történet lesz még a műsor életében, aztán rájöttem, hogy az illető nem is az első, hiszen az első az elmúlt időben az tepoltál. Így van, és pont egy hallgatód ajánlott fölhála Istennek takarítói munkát. Holnap találkozom is vele, és hát remélem, hogy ja, igen, így van. Azt mondja a... meg nekem, hogy az a, az a mondat, amit ha pontatlanul idézek, akkor majd elnézik nekem, de érthető lesz a, a kérni nagy szégyen, adjon úgyis, ha nem, kér, nem kérem, de maradjunk az első sornál. Kérni, az egyébként Általában vagy konkrétan most abban a szituációban, ami most van. Mennyire szégyen, vagy ez hülyeség? Nem szégyen. De sajnos a szégyen az annak a beismerése, hogy nem olyan vagy, mint a világ. Tehát nem vagy erős, győztes, szép, hiányod van. <tört> utántam azt a mondatot, még nem most, amikor először is, hála Istenem, nagy bajba kerültem a szalámi lakásnál, de hát Baki, miért nem szóltál, hogy baj van? Ez annyira kétmutató, felháborító mondat, mert az ember a fégyen miatt nem mert szólni. Nem, nem tudok olyan lenni, mint ti, erősek, nagyok. A te, ha olyan lelkületünk, egyszer egy buddhista mondta nekem, az nagyon megrázott, mert valaki megkínált valami szőlővel, vagy mandulával. mondtam, hogy köszönöm, nem kérek, és rám nézett, és azt mondta nekem, miért nem engedett, hogy mások jók legyenek. És ebben van igazság, hogy a kérés, az egy lehetőség másoknak, hogy jók lehessenek, de hát az ember nem másokra gondol, amikor kér magának, hanem hát ja, a saját nyomorúságára. Mit kell elzállítani? Az, hogy ne legyen szégyen? Nem, hogy megtegye, hogy kérjem. Hát egyrésztől tényleg van a valóság. Tehát amikor, ö, ugye azt nem tudják megint, hogy maradjunk nálam, az én példámnál, hát ö, olvasok mindenféle embert, hát megint behisztizett érted. Ez a kurva médiás, <gül> és, és nem hiszik el a valóságot, hogy például Kaja Pia nélkül, általában kibírom dohány nélkül, nem ugye ez volt az hogy hogy elfogy valakinek a pénze. Tehát Itt az olyan, mint a háborús helyzet, hogy bár nem bízok a szomszédomba, de jönnek annyira sok, megpróbálok elbújni az ágy alatt. Van a valóság, Szerintem egyébként az egész járvány Azt áruld el nekem, édesfiam, miért kell egy nyilasokhoz fordulni, amikor a saját életedben van olyan példa, ami megesetve veled egy nyilasokkal, nem találkoztál? Ja, jó, jó, jó, bocsánat tényleg az, hogy nagyon igen, jó, morfológia, durva a példa, egy szélsőséges esetet akartál hozni, csak hogy hogy, hogy a szélyesőséges helyzet az, amikor nem tudsz öntartani. Megbántad valaha is vagy az elmúlt időben, hogy kértél? ezt kell gondolni, de nem hiszem, mármint a, a nyilvánosságtól? Nem feltétlen, ez jó kérdés. Hát sokszor. A a jó, de akkor visszakérdezek, akkor visszakérdezek, a nyilvánosságtól való kérés és a nem nyilvánosságtól való kérés között mennyiségi vagy minőségi különbség van? Minőségi. Igen. Igen, sokkal szörnyűbb, amikor a közelállóktól kérés és visszautasítanak. Tehát az a rosszabb. Az a rosszabb, ez, ez. egyébként most a Ferez pápának a beszéde is erről szólt, hogy, hogy valóban ez most ez egy ilyen döntő pillanat, hogy csak nem akarok állni a kereszténységre kitérni, hogy milyen is ez a kereszténység, amit vasárnaponként meg mindenféle formában átélünk. Csomó esetben úgy láttam, hogy hát semmi szart se ér, ez csak duma. És, és természetesen ez mindig rosszabbul esik, mint amikor a világ és egyébként nagyon érdekes, a világ sokszor jobb hoz rád, mint azok akikből egy nem tudom, vérből vagy stb. mindegy igen, mert mert, mert a család a legtermészetesebb forma történelem során, ami kialakulta az ősközösségből, és hát még mind a mai napig. Ugye, Amikor az ember kér, akkor most ugye óhatatlanul pénzre gondol, de az ember nem mindig pénzt kér. Kér a legkülönbözőbb dolgot. Hát az első, amit elkezdtünk beszélgetni, az pont ez volt, hogy nem éhes vagyok, nem csak ennyire él az ember, hanem hát például a húsvétot úgy töltöttem, hogy három napig nem láttam embert. Illetve egyet, igen, a tükörben az én voltam tényleg nagyon nehéz, én azért szellemi, meg mindenféle módon le tudom foglalni magam egy ideig, de hát igen, igen, igen, a, amikor a az ember kér, Amikor az ember kér, akkor valójában e, valamilyen nincs, vagy szükségét érzi valaminek, vagy van egy hamis belső érzete. Nem szeretnék ebben nagyon nyilvánvalóan elmerülni, csak az jut az eszembe, hogy az ember azért, amikor kér, akkor, akkor nem először ugye az anyja mellét kéri, bármennyire is profán a példa, és azt nem kéri, hanem olyan, olyan módon viselkedik, ami. Hát ahogy ezt mondja ugye a latin, hogy concludence factum, ráutaló magatartás, mert ugye te is amiről beszélsz, maga az effektív kérés már azt követően jön, amikor a magáért való tények, azok nem érik el azt a hatást, amit az ember egyébként azt gondolja ezen bizonyos dolgoknak a nyilvánvalóvá tétele után, hogy ezt észreveszi a környezete és cselekszik, és amikor ezt nem teszi meg a környezete, akkor jön a kérés, és tulajdonképpen a szégyen is innen jön, hiszen hogyan jön az ember ahhoz, hogy, hogy azt érzékelje, hogy a környezete nem figyel fel az ő vészjelzésére, vagy egyáltalán jelzésére vész nélkül. Hát annyira pontosan mondtad, hogy igen, egész pontosan. Tehát az én esetemben mondja persze az ember vár egy darabig az önkormányzati állami, segítségre, de aztán látja, hogy ez nem fog, vagy nem abba a formába fog megtörténni, és akkor arra gondol, hogy, hogy és ugye, tényleg azért mondom, hogy a, persze pénz, de munkát kérni, a munkát kérek, akkor pénzt kérek, egyszerűen annak a lehetőséget kérem a közösségtől, hogy maradjunk együtt. Érted, van abban valami normális, hogyha én szórakoztattam három éven keresztül Magyarország lakosságát a hülye mondataimmal, és mindenki puszikált, akkor később, amikor már nem szórakoztatom őket, akkor legalább hadd takarítsam föl a lakásukat. Tehát arányosság is van a kérésben. A szegények, most tudom, hogy durva, hogy én magamat annak tartom, de azért lényegében az vagyok, hogy a szegények is, a mi, a mi szegényeink, a gazdagok is, a mi gazdagok... Hát ez a közös, mert megint oda visszajutottuk a közösségi formához, ami jelen pillanatban éppen szétesik koronavírus idején. Szétesik? Hát, most úgy látom, hogy igen, bár én azért hiszek Istenben, meg az emberben talán föl, átlépi a saját árnyékát, de most szétesik. Mit kéne átlépni? Az a nehéz, hogy az eddig kialakult egoista gondolkodási formákat csak hát ez az a borzasztó, hogy eleve a kapitalizmus, ez hogy belénk verte, meg a, a szétesik. Az atomizálódás például a net azt mutatja, hogy mintha közösségbe élnénk. De hát azért hamis közösség ez, mondjuk ki. Az igazi közösség az, amikor látod, az, a, megfogod, a, megsimogatod az arcát, megöleled, na, a, az igazi közösségben eléred a másiknak, nem csak a eléred az egész egzisztenciáját. Úgy, uh, úgy is mondhatnám, hogy szégyen, hogy például magyar, uh, Magyarországon a világon kereszténység van, simán ilyen halnak emberek. Majdnem azt mondtam, csak nem akarok kusvétkori ilyeneket mondani, olyan, mint ha Jézus fölöslegesen jött volna el. Hát még, a, még odáig se jutottunk el, hogy Egymásról gondoskodjunk, semmilyen szinten. Á, nagyon depressziós vagyok ilyenkor nem biztos, hogy kéne hallgatni az embereknek engem, mert életem legrosszabb húsvétja volt ezt merem állítani. Ennél rosszabb nem lesz. Ha ma még az van, nem? Ja, látod, szörnyű. Ja, ja, ja, igen. Mi volt benne igazán szörnyű? Mi volt benne a legszörnyebb? Nem fénylet benne, se Isten, se ember. Amikor ö, nem jár, mindig azért húsvétkor, karácsonykor, mivel sok miért mindig átjár ez a hát, szent léleknek, mondják mindegy, hogy hogy fordítod. Semmi ilyesmi nem volt. Olyan volt az egész, mint egy ilyen szifi film, amit József Franz Kafka írt. Nagyon szörnyű volt mi járni az utcán, hiába a gyönyörű a tavasz. Csak hát a, a, a tavasz az csak az embernek szép, ha nem látok egy ember felsebb nem érdekel a tavasz szépsége. Már durván is fogalmazhatok pont, hanem mert húsvét van, hogy nem Istennek, hogy figyelj, gyönyörű a te csak mit kezdjen ebből az ember, aki belepusztul. Nem vagyok Szent Ferenci szinten, ezt értem, és gondolom, hogy nem Szent Ferencben van a baj, hanem bennem. Ja, nem volt hála szívembe. Imádkozni azt mindig szoktam, mert ez az, az egy ilyen kommunikációs forma, de nagyon kevés szeretett volt bennem, sajnálom, de hát most minek hazudjam azt, hogy igen. És változol? Um, hogy változok? Hát, nem, nem, nem Jó, hogy a szörnyű lenne, hogy olyan lennék, mint egy kő. Nézd, hát de, igen, az, igen, de azt, amit te egyébként a környezetettől elvársz az elmúlt ö, hetek és napok ö, történései alapján, abban te magad mutatsz változást? Igen, Ezt, igen, ezt, ezt igen, egyébként anélkül, hogy ellene fordulnék az embereimnek, azért is mondom, ha tetszik név nélkül, nekem van egy szombat esti műsorom, de bárja valaki telefonál. Jó reggelt. Jó reggelt. Uram, hölgyem, oké. Okay. Bárki telefonálhat, de akkor szólaljon meg. Szóval, hogy... Én abban a, a, a, az elképzeléssel ülök le minden műsorban, hogy ott valami katartikus dolog történik, hát még most, amikor, amikor koronavírus járvány idején vagyunk, és én azt látom, hogy a vendégeknek a zöme, az hozza azt a szokott formáját, amit egyébként beszél megrázkuttatásról, és beszél, súlyos csapásokról, de abban, ahogy megnyilvánul és amit mond, abban nem érzékelni, csak azt érzékelni, hogy a mondatainak meg akar, a mondataival meg akar felelni annak a korszellemnek, ami egyébként felé árad a világból, az internetről, a rádióból, a téviből, és én egyenként megszoktam őket rázni műsor után, némi félelemmel, mert nem akarom, hogy a műsor elveszítse őket, és egyelőre nagyjából azt kell, hogy mondja, nem, nem rossz arányban érekel sikert, ez egy másik kérdés, hogy a sikert műsoron kívül érem el, és nem műsoron belül, de ki tudja, lehet, bár van műsoron belül is, de hát ezek az emberek majd, ha legközelebb jönnek, akkor tudják bebizonyítani azt, hogy egyébként tényleg megértették azt, amit mondtam, mert egyébként nem ennek megfelelően viselkednek, csak visszamondják azt, amit egyébként, tehát mint aki visszamondja azt, amit Ferenc pápa mond, egyébként a belső meggyőződés nélkül. Nélkül. Igen, hát igen, mert sokszor a, a, a, a, a, a, a, a tüklesztetés a legegyszerűbb hazugsági forma, de a kérdésedre, hogy, hogy változik-e bármi is, igen, és sajnos azt kell mondanom, hogy pont személyes példám van, a legjobb barátomnak a felesége az pár napja öngyilkos lett és meghalt. És a legjobb barátommal nagyon sok problémánk volt egymással, és érdekes ez a gyász újra visszahozta azt a gyermeki közelséget, amiben mi mindig éltünk. Tehát a változás néha olyan elemi erejű, mint egy atomláncreakció, és akkor az, az hadd. De egyébként igazad van, hogy a, a képmutatás formái azok nagyon védenek, alkalmasak sok mindenre. Teológiailag óriási jelentősége van a kétutatásnak. Hát kérdezem meg tőled, nem mit, hogyha te autentikus lennél, de biztos, hogy autentikusabb vagy, mint én. Ha rossz a kérdés, utasít vissza, elnézést, különösen, hogy Easvét hétfőn teszem föl, azt honnan lehet tudni, hogy miközben bölcsen beszél Ferenc pápa, ő azt hiszi is. Jó, ja, hát én, figyelj, hát ez onnan tudom egyrészt, hogy én a pápaság történetét valamennyire ismerem, hogy azt mondjam, hogy több száz éve nem volt ilyen pápánk, aki amit mond a szízi, tehát megfordítom. Eddig nem tudok rá, hát amit az én életemben. nem, mondjuk Karal Góltillaknál is gondoltam ezt, De másrészt ismerem az életét, ismerem, hát e, igen, igen, hát például a kokáért, az első bizalmatlanság ugye nem az, hogy általában hazudnak a papok, hanem hogy együttműködött, kollaborált és ezt, ahogy azt átélt. Az, az ő életéből lehet tudni. Másrészt, nagyon érdekes, mert mondjuk Benedekkel szemben, aki kiváló teológus, egyébként most olvasom, a Ratzinger, akkor még így hívták könyvét és a keresztény, itt az a címe, ő, ő más, ő valahogy egy-két mondatban meg tudja fogalmazni a dolog lényegét, és arról, hogy középre szúrsz, már nem fejtegeti tovább. És ez azért fontos számomra, mert nagyon sokszor úgy érzem, hogy Isten arra jó, hogy a saját okosságunkat, pallírozottságunkat, stb. mutogassuk, benne semmilyen nincs. Közben, közben pedig teológus. például mondok egy példát. A homoszexualitásról mindenki gondolhat azt, ami az egyház elítéli. És akkor jön Ferenc Tap, és azt mondja, ki vagyok én, hogy megakadályozzam, hogy a homosesszualisok Istenhez menjenek. Ez, ez teológiai, ez is fantasztikus. Várjálkodat, már hát, hogyha valaki akar beszélgetni veled. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Papé Munkácsi Mária vagyok. Lokács Tibor és Fiala János vannak még a vonalban. Hát, ja. Jó reggelt kívánok. Kérem szépen. A segítségről volt szó. Hogy kérdezzem már. Tessék. Harmadik hónapja. Iszonyú zúgás van a lakásomban. Hat levelet írtam. Milyen jellegű, zú... pillanat, kett, kette, vagyunk itt, Milyen jellegű zúgás van a lakásban? Kérem szépen valami ventilátor vagy? Nem tudom, hogy mi. Én lehet, hogy érzékeny vagyok erre a zúgásra, mert ha vannak te érzékenyek, listérzékenyek. Akkor vannak a zúgás érzékenyek nyilvánvaló és már, már remegek. remegek. Van, van, van még egy orvos a vonalban, Tibor? Biztos minden ventilátornak van egy kapcsoló gombja, nem tudsz tudni, hogy milyen ez? le kell nyomozni vadászni ezt a zuggást. Ez egy tízemeletes ház. Én az igen. ötödik emeleten lapok. Lassan engem néznek hülyének, matábrázoló szakos vagyok, és még tudok integrálni, tudok kettős pontot szerkeszteni a gúp-gömb áthatási gördéjén, és sorolhatnám még. Tehát még nem én vagyok a hülye, és Ez... éjfél hat óráig csend van. Hát akkor ebbe kell belekapaszkodni hogy addig legalább lehet pihenni, aztán be kell tömni a fület. Én nem tudom, hogy lesz vége. a hangat... Elnézést, a... ne haragudjon önön kívül valaki ezt még hallja? Nem. Alattam sajnos olyan a lakó, hogy jelzőt nem mondjak rá, és nem, nem tudom, hogy ki, ki okozza okay, ezt Oké, de önnel azzal... egy szinten nem lakik senki? Lakik, de ők nem hallják idősek. De nem, az nem léte, ez jó, hát azért nem minden idősüket, az nem lehetséges, hogy valakit áthívna a lakásba, és akkor kiderülne, hát persze pont okay. most, ugye koronavírus járvány idején ez kockázattal jár, de az önt nem foglalkoztatja, hogy egyedül a házban csak ön hall zúgást? Persze az untig elég. Nem, de kérem szépen, itt csak ennyi, hogy lehet, hogy én vagyok érzékeny erre a zúgásra. Tehát lehetséges, hogy nem így semmi, csak ön érzékeny, és az ön érzékenysége Tehát abban nem. valósul meg, hogy halv zúg. zúgást, ami nincs. Zúg a lakásba, zúg a tint a lépcsőházban. Mi? Időnként. Hát fogalmam nincs a vagy a, a szellőző, ezt kellene megtalálni azoknak, akik szakemberek. És hívott már szakembert? Hat levelet írtam, hat irányba. Tehát hívtam, és nem jönnek. Ez a bánatom. Tibor? Hát én ilyenkor azt mondom, hogy a saját tapasztalatok alapján, hogy a partizán védekezés a legjobb. Ha nem segítenek, akkor. Ugye egyrészt jó, hogy éjjel tud eludni, másrészt nappal meg ki kell találni azt, hogy hogyan vézi ki ezt a zúgást. Én ott uh, vivádit hallgatnék hangosan, az talán jó a zúgás ellen. Azért próbálok rádiót, tévét bekapcsolni, de saját lakásomban uh, nem, nem lehet nyugalmam? Hát 80 édes vagyok, engem nem a koronavírus fog elvinni. Sok figyeljen, átépte. drága asszonyom, zsúgás zú, még nem vitte tehát azért a zúgás az nem olyan, mint egy dibuk. De az idegrendszeremet kirojtozza, tönkre teszi. És mi történt Ez három hónappal ezelőtt? Akkor még csend volt, tehát fogalmam nincs, írtam a közös képviselőnek, Utána az egész lakásban zúgás életi van, életi, vagy? Okay. Azt árulja nekem, hogy van a lakásnak olyan pontja, ahol kevésbé zúg? Van. A tizedik emeleten. Meg a kilencediken. De a saját lakásában van-e olyan pont? Nem a tizediken, és nem a 9-en. Az ön lakásában mindenhol egyformán zúg? Nem. Kül tehát különböző időpontokban, hol a radiátornál zúg, hol a fürdőszobában tudunk, és így tovább. Tehát egyszerre nem az egész. Hát nem, én nem tudok megoldást, Tibor. Én nem tudok, sajnos vagy nincs megoldás, vagy nagyon komoly segítség kell ehhez. Azt, mondja, meghaladja az erőnket. Igen. Hát, hát ehhez, ehhez azt kell, ha még annyit a radiátoron itt van mérő. Most azt Lenne mondjam, egyetlen egy dolgot szeretnék önnek elmondani. Ez egy olyan műsor, ahol akadémikusok, főorvosok, orvosok rendelnek élethalált illető ügyekben, és akik betelefonálnak, ott öt ember nem beszéltnék olyan hosszal, mint ön. Ez önt foglalkoztatja, vagy sem? Bocsánat, azt én nem néztem. Én csak most ez, hogy engem nem a koronavírus, hanem ez a zúgás visz a sírba. Ennyit. Mindenki meghal, mindenki valamit. Én is. Csak hogy az, hogy meghalunk, az semmi új nincs. Csak hát, mondom, Nekem az igazgató azt mondta a Fehér Gyarmaton, aki született, az meghal. Így van. Így okos van. ember volt, köszönjük az szépen, hogy éve. hívott. Nekem volt ugye az első pszichológusa, vagy nem pszichiáter volt, Varga Zoltán. Neki az volt a felejthetetlen mondása, és azzal egy életre beírta magát az én életembe. Azt mondta, aki péklapátnak képzeli magát, az péklapát. És ennek ugye az volt a lényege, hogy mindenkinek a saját baja a legfontosabb. És ha egyébként nincs baja, csak bebeszéli, akkor is van neki baja. Itt szeretném önöknek elmondani, hogy 110 másodpercúval elköszönünk a bakáccsal együtt a tévénézőktől, és magunkra maradunk a rádióhallgatókkal és a netezőkkel. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A Fiala műsorban telefonálok, csak látom, hogy fia út beszél, Lálam. és hogy szeretnék egy üzenetet neki, illetve Lassuk. a Vakács -tibornak. De mondja, most benne van az adásban. Ja, potenat, hogy hogy Vakács Tibornak szeretném üzenet, hogy nemet, Zsuzsát hívja föl. Öh. Kicsodálti, Meg egyrészt ő nem Tibor, a hajtott... Vég... Tibor! Tibor! Igen. Akács Tibor, én a Nemec Zsuzsa vagyok. Ja, Servus, servus. Nem tudom, hogy tudom-e a számozat, és miért hívjálak fel? Hát csak azért, hogy beszélgessélek, elnéstem a Facebook oldaladra, és hogyha tudok, akkor segítek neked. Jó, köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm. Jó? Csölődjé. Hello? Jó, jó Ki a Nem, nem, nem. Jó, jó. Nem Hallgassunk 50 másodpercig zenét, és akkor elköszönünk utána a tévénézőktől. Jó. Legközelebb holnap lesz. Kejfej Jancsi időben 5 perccel 418 előtt. dörö.fi Ha segíteni akarnak a hölgynek, vagy bármilyen más ügyben, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap reggel találkozunk. Most már piszkálhatom az orrót. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én csak segíteni szeretnék a hölgynek, én nagyon rövid lennék. Semmi más ne csináljon, szóljon be a táplitőknek. Valamely, valamely Elnézés mert már nem keresztül. hallja. A tévéműsornak már vége van legközelebb. Nem hiszem, hogy neten követett volna bennünket a hölgy. Köszönöm, hogy hívott. De továbbra is elérhetőek vagyunk, a Bakács meg én. 061 877 -0877. Az egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy amióta én ezt a tévéműsort vezetem, amely egy kibővített formája a rádioműsoromnak, azóta azért dőlök nagyobb mértékben hátra, mert nagyobb mértékben, mint eddig fogadom be a világnak azt a részét, amely nálam nem jelentkezett, és amelyet előbb meg kell értenem ahhoz, hogy aztán foglalkozni tudjak velük érdemben, beleértve, hogy nagyon nagy részüknek nem fog tudni mit mondani se koronavírus járvány idején, se azon kívül, de előbb megismerkedem velük, még mielőtt elköszönnének ők tőlem, vagy én tőlük, egy hihetetlen adománya a sorsnak, hogy ez velem bekövetkezhetett. Nagyon nagy élmény. Látod, a világ változik előbb ezt kérdezted. Igen. Még szakmán belül is változik az ember élete. Pontosan gondolkodtam egyébként, nem is, hogyha az előző témát kibeszéltük volna, hogy vajon a média az megfelelően nem is sem egy jó szó, hanem hogy, mi, hogy, hogy alkalmazkodott ehhez a mostani helyzethez, mert itt nem egyszerűen arról van szó, hogy rendelkezésre áll, mert ez a legegyszerűbb, hanem valami szolgáltatnia is kéne. És anélkül, hogy Szemrehányást tennék a világnak, azt inkább holnap teszem, és holnap is csak korlátozott mértékben. Nekem ugye régi elképzelésem volt, és ezt közvetlenül még az önkormányzati választások előtt sokszor elmondtam, hogy legyen egy Budapest rádió, de nem nevében Budapest rádió hanem egy olyan rádió, amely Budapest ügyeivel foglalkozik, hogy most mi mindenre lenne jó, az egészen elképesztő. És azt sem nagyon értem, hogy tele van a az éter, és tele van a képi világ betelefonálós műsorokkal, és hogy azokba, tehát amikor a Palkovics valaminek kapcsán betelefonált az inforádióba, mert valamit pontosítani akart, akkor a Palkovicsról alkotott képem sokat javult, mert ha bár lehetséges, hogy akkor, amikor félreérthető volt, az nagyon-nagyon nagy baj volt, de az, hogy van benne készség arra, hogy korrigáljon, és ehhez ez a korrekcióhoz olyan eszközöket is megrag, Magad, amilyen eszközöket egyébként túlságosan bonyolult, nem túlságosan bonyolult megragadni, mégsem élnek vele, azt én kifejezetten az ő javára jöttem független attól, hogy ez az ő ötlete volt-e vagy sem, de minden esetre a, a média most egyszerre tudna főorvos lenni, egyszerre tudna lenni társalkodó partner, bejárónő, a legkülönbözőbb dolog, miközben természetesen passzívan van jelen az ember életében. Hányszer fogsz takarítani egy héten? Vagy de hadd hát folytasztan még, vagy aktívan van jelen az életben a, a barátom szerességét bizonyos értelemben a média kergette a halálban. A közösségi médiát és a profi média, de nem csak a jóra lehet használni, hanem a rosszra is. Ez, ez szerintem egy dolog se jó, se rossz a gondolkodást teszi, az ugye mondta Shakespeare, így, így mind a kettőből, mind a kettőre találom például. Jö, hát nem, nem kell, hogy konkrét legyél, de mi a történet? Hát például a kokráért, ha valaki valami értelemben pánikbeteg, és ez a pánikbetegség találkozik egy pánikszerű helyzettel, mint a világjárván, elkezd képzelődni, azt gondolják, hogy majd megelőszakolják őt az utcán, megtámadják, elöntöje őt a káosz, nem tudom, nem tudom megítélni a páni betegségeket, mert nem vagyok szakember, másrészt meg nem ilyen alkat vagyok, de hogy nem, nem mindig a... Hát, na, na, hogy is mondjam, másrészt szól a gyűlöletet is, tehát az idegen gyűlölet ugye vírusjárvány kapcsán a médián keresztül is újra tud fokozódni. Most a kínaiak a feketéket utálják, a feketék a fehéreket, azt látom, hogy is ilyen mémek formájában dagasztják ezt a gyűlöletet. Azért én nagyon sok olyan mondatot, e-mailt, vagy nem tudom, ilyen szavakat kapok, hogy hogy érzem, hogy fú, de jó lenne, ha a temetésemen táncolnának, az biztos. És úgy, úgy hogy nem is ismer, ugye ez az érdekes, mert ha valaki ismer, az jogos lenne, de így. Ja. Tehát nem csak a szeretet, igen, ez egy nagy vízválasztó, hogy a szeretet vagy a gyűlölet hajójába szállunk bele. Mind a kettőbe bele szállnak, A politikusok úgy látom a gyűlölködést tovább, vagy mindkét oldalon nyomják, egészen páratlanul nyomják. Hát ez egy Közös, közös pontot nem találnak. Pedig, pedig pont most lehetne jó baloldaltól függetlenül valami nemzeti karaktert töltenünk, Ehhez mind a kettő árulással vádolja a másikat. Te nem akarok téged meglepni, de nem Zsusa az én számomat tudja. Lehet, hogy te nem tudod az ő számát, de én az enyémet tőle. tudja. Most majd egyszer megkérdezem tőle. Várjál. Én Igen. éppen a hallgató, hallgatókhoz, holnap megyek. De én el szoktam kötelezni magam, hogy egy embernek azt mondtam, hogy... Nekem egészen fantasztikus fogok. hallgatóim és most már talán nézőim is vannak. Én teljesen oda is vissza vagyok, értjük. A legkülönbözőbb az én környezetemben sajnos az a barátnőm. Azért mondom, hogy sajnos, mert... Értett. É, ezt is zavaromban mondom, tehát, hogy, hogy, és aztán utána nincs második és harmadik, de aztán jönnek a fiatalok, a két gyerek, az ő gyerek, az én gyerekem. Én saját magamat nem sorolom sehova, se se. Én magamról nem vagyok nagy véleménnyel. Figyelj, ami ilyenkor bekövetkezik, az alapvetően az emberre nagyon, tehát úgy zavarba hozzam. És nem is tekintetben hozza zavarba, hogy megérdemlie vagy sem, hanem a most például ugye van egy ilyen mutató, hogy online ezt a műsort hányan hány hallgatják, és most relatíve egészen kevesen hallgatják, valószínűleg a hét hétfőből adód van, de én azt az ígéretet tettem a népnek, hogy soha többet nem nézem meg a számokat, ha a műsorom az országban a kilencedik leghallgatottabb rádióműsor lesz, és Tibor, most mi ketten, te meg én, az ország kilencedik leghallgatottabb netes <gül> rádiójában. Netes és nem netes, de most a neten a kilencedik leghallgatottabb beszélgetés vagyunk, ami azért egyező meg, hogy párját ritkítom. Mondjuk ki, hogy látod, érdemes, volt megszületnünk, barátkoznunk, stb. Hát barátkoznunk, így hogy megszületnünk, azt nem tudom, tehát Nekem erről mindig apukám jut az eszembe, aki valamiért azt mondta, most kicsi kicsit szertágazol, kezdünk lenni, hogy nem akarok tőled elköszönni, de egy kicsit majd összeébb kell, hogy húzzuk magunkat. De apukám mindig azt mondta, hogy a szüleinek annak idején moziba kellett volna inkább menni, ezt nem velem kapcsolatban, saját magával kapcsolatban mondta. Jó reggelt, kívánok! Jó reggelt! Megelőzté néhány másodperc, mert pont azért akartam telefonálni, hogy tok tízes leszél. Igen. Pontosan. Figyelj, én kiderült, hogy tévedtem, mert a Bodnár Zoli az Adiligetel aki de te Nagykovácsi laksz, ugye? Nem, én is Adiligetel lakom, valakit szóval. szóval, a Bodnár Zoli. Ja. csak meg akartam kérdezni a Nagykovácsi helyzetet. Azt kérdezte, hogy hányszor fogsz takarítani? Ja, ő, holnap beszélsz meg, öt lakás van, azt már eleve tudom. És hát, hát én nyom, én, én nekem mindegy, nem érdekel a pihenőnap még tudni akarom a feltéteket, azokat még nem világos, hogy se pénz se, ez de nem agódom. De miért, gondolod, miért, miért gondolod az, hogy nincs pénz? Ha akarnak telefonálni, és akarnak bármiről beszélgetni a bakácsal is velem, de én inkább a bakácsra gondolnék, akkor 061 877, 0877 ne legyenek restek. Szóval miért ne fizetnének? Ja nem úgy, hanem mondok neked egy példát, de hm, hát, ha hallgatja az illető, és nem szeretnék elveszteni a indulatát, de megkérdezte, hogy a sotébe takarítanék kell. És az a válaszom, hogy igen, mert nem félek a haláltól, Másrészt, csak egy picit mondom, azért nem tetszik, mert a pénzért nem teszek meg mindent. De ezt hogyan e kérdezte, hogy a sotén? Tehát az ember azt gondolná, hogy ott van valami cég, amit Nem, nem, ott is van takarítási lehetőség. És akkor kérdeztem hogy... De hol? Hát, valamelyik így, klinikán? Igen, gondolom. Uh -huh. Csak mondom, úgy gondoltam, hogyha elmegyek takarizteni, én a baráztommal... Olyan meghallom. lenné, mint a Günther Varraff. Bejuthatnál igen. olyan helyekre, igen. és akkor aztán igen. Igen. a riportot. Hát igen, hogyha hinnék a riportba igen, így <gül> van. És a túléled. És a túlélem, igen. Csak azért mondom, hogy a, a pénzt azért annyira sokra nem értékelem, nem azért, mert félek de nem erről van szó, csak mondom, hogy volt egy ilyen, hogy, hogy egy pillanat elgondolkodtam, hogy az, azért nagyon hamar és szép halál is lenne. Gondol be, ha nekem meghalnék, milyen szépet lehetne írni rólam a hú és húva. Olyan vicces, kinyitottam most az ezévit, a nővéremben van, én nem. Ez fontám. A kicsodának -ki politikai áramlat vonalata van ahhoz, hogy akkor is benne legyél. Ahhoz meg kell halnod, hogy ne, ne kerülj az áramlatokba, ez azért Az itt a hiúságod azért még működik Tibor, tehát még de, a híjúságon. Hát, hát, Exhibit a híjúság, ne viccelj. Hát persze, Sa sajnos így van, de hát most már nem fogom tagadni. Hát ilyen, ja. hogy szeretek látszani, megtükröződni, mert Lesz ennyi, oda visszatérésed? Hova? Abban a világban, ahonnan jöttél. Á, nah, nem az biztos. Mentél, ahonnan mentél ki? Nem, nem, nem a százszázalékig, igazából az biztos. Kaptam ajánlatokat, és mondtam, hogy nem. De voltak? Volt, volt, volt, volt. Volt a Beszmagazintól, engem onnan volt. És mondtam, hogy sajnálom, de tényleg és őszintén mondom, sajnálom, mert régen szívesen. Már biztos, hogy nem. Hát kétszer nem lépek bele ugyanabba a folyóba. De ez így volt. Nem olvasom az a magyar narancsot, az élet és irodalmat, de azokat a az újságokat, amiben bedolgoztam, a soha többet nem megyek vissza. Ja. De ez nem rossz döntés, ez, ez az életemet dinamikussá teszi. Mi a helyzet nem... a családoddal, a határon túli családoddal? Hogy, hogy, hogy vannak van velük? Hogy vannak? Hát fog hallani, nincs. Hát, e meg képeket küldenek de hogy milyen lett a nagyinak, hogy nem tud kimenni az utcára, ott nagyon komolyan veszik, a... De azt mondjam el, hogy Magyarországon a rendőrség elképesztő, ezt szerintem maga szinte teljesít, tudom, hogy az utálni fogják ezt a szövegemet, de... tehát ami Romániában és Szerbiában van, az tényleg nem viccelnek. Itt nálunk meg a Jetsző, oda odajött hozzám egy rendőr, megkérdezte, piacon voltam, hány éves vagyok, erről értem magam, mondom, hogy hatvan. Ő is rögött egy, ott aztán nem ugye ezek az életkori szabályok. Most jóképű 65-ös. Én valakinek akartam venni ajándékot, és be akartam menni egy boltba. Én bennem, tehát bennem, ezek nem rögzülnek. Tehát én, én nem az életkorommal nem vagyok tisztában, én semmivel se vagyok tisztában, én mindent elfelejtek, de ez már régóta így van. Tehát még azt sem tudom a mostani korommal összefüggésbe hozni. És akkor úgy be akartam menni a boltba, és ott nagyon kedvesen kérdezték, hogy hány éves vagyok, és hát bajgoltam neki, de kérdeztem tőle, hogy ne de ez mennyiben foglalkoztatja? Eddig az ember, ha bement a boltba, akkor hát legfeljebb egy dologra volt a kíváncsiak, hogy van-e nála pénz. De a pénz nélkül nem megyek be, de hogy hány éves vagyok, ez mennyiben érdekes, és akkor akkor szembesültem ezzel. De szójanás mint ugye a lányommal és velem is rendszeresen előfordul, mondjuk a lányommal gyakrabban, hogy bemegy egy közérdbe és cigarettát akar venni. Ugye ez például a Szlovákiában egyáltalán nem feltűnő, mert ott lehet venni cigarettát, de nálunk nem lehet venni. De nálam ezek a megrögzöttségek, vagy berögzöttségek, nem tudom ezeket hogyan nevezze az ember, ezek egyik pillanat a másikra visszajönnek a múltból, és, és, és, és már a határán vagyok, hogy kérjek egy szivart, mondjuk szivart nem kérek, mert szivart sose vettem még az életemben közérdben. De a lányommal, már előfordult, és mondom az is, hogy megkérdezték, hogy hány éves vagyok. Én arra is gondoltam, de az ilyen örkény után szabadon volt, hogy az ember megy az utcán és akkor valaki szembe jön vele és elkéri tőle a bérletét, de hát mondja, hogy a bérlet ne arra, hogy az közlekedési járműre van, az nem a gyaloglásra van, de így rutinból. Hát végül is, ha valaki nagyon unatkozik és BKV ellenőr miért próbálkozhatna az utcán. Ezek mind ilyen örkényi szituációk, és igen, az örkényel külön nincsen kár, hogy ő csak Isten igazából magyarországon lehet érteni. Igen, ezt nem is értem, hogy én nem fordított. Ez talán a tótéknak volt valami nemzetközi szerepe. Nem én tudom. Igen, igen, egyetértek, hogy nekünk ő a kafkánk. És te hány órakor voltál otthon, amikor megkérdezték, hogy hány éves vagy? Ja, ö... <tos> tehát mindegy, mert piaszcérre csak valahogy reggel mehetnek is. Én azért kettő körül voltam. De azt, azt tetszett, hogy egy rendőr majdnem kb. fölismert, hogy hány éves vagyok. És ő is ez mondom elnevette magát, mert ugye ez egy ilyen határhelyzet. Ő hát nem most egy csomó embernek jó nem. vagy rossz élménye van annak függvényében, hogy éppen hány évesnek nézik. Tehát kifejezetten az járnak vásárolni, mert hogyha fiatalabbnak nézik, akkor ezt elkönyveli nem is akarnak semmit se venni. <síthat> Igen. Te, teljes elmebaj, ami most van e tekintetben. Hozzátéve, hogy ugye kirencelősz viszont bárki elmet vásárolni, független attól, hogy hány éves. Igen de hát mindegy, van ez a furcsa élet, valamint az, hogy ma hétfő estig a leg, sehova se lehet menni kirándulni, és akkor holnaptól megint mindenhova lehet menni kirándulni, ennek mi értelme van, tehát ez az egész, ami itt van, csak az ember azt gondolja, hogy apukám mindig azt kérdezte, amikor bridge hogy most játszunk, vagy hülyeskedünk, és ez egy érdemi különbség volt, itt az embernek az a fixa ideája, hogy itt hülyeskednek. tehát ez itt, ez itt nincs komolyan véve, ez itt nagyon komolyan van véve proform, de facto itt csak itt játszunk, Kiüritünk 34 ezer ágyat, kirúgunk különböző kórházigazgatókat, mert azok éppen, én állítom neked, hogy ezeket nem a Kásler rúgtak ki, hanem valami honvédelmi ember, aki nem ismer könyörületet. A Kásler szerintem ki tudja, lehetséges, hogy már a Bahamákon én már nagyon régen láttam, de ez az egész, ami itt van, ebben van valami ungari sevírcsavt változatlanul. Nem, nem, nem, ebben vitatkoznak fel, szerintem. azért van elhűlés. Csomó tudós szerint azért pusztul el a Föld és lesz vége ennek a történetnek, mert még koránban az ember nem volt ennyire hülye és megoldotta a problémáit, most ez nem így van. Azért, hogyha ez csak ungári lenne, az döbbenetes akkor tényleg olyanok vagyunk, mint az UFO, de nem, ezben nem hiszek. Tehát e, a, a hülyeség nyilvánvalóvá válik bizonyos helyzetekben, és ez nem magyar speciális kérdése, ezt nem gondolnám. Én se gondolom, csak azt gondolom, hogy van egy magyarországi része. Örülök, hogy hát, a édesem, 9 óra, 2 percon szél. bekapcsolom a híreket. Legyen valami változatosság. Aztán eldönthetik, hogy akarunk-e még együtt lenni, vagy sem. Most, hogy 9 ek voltunk. Köszönöm. És meghegyünk. Ez egy hosszabb szerzemény. Dennis Russell Davis zongorazik Kiss Janet szerzeményét. Végig megye vagy sem, nem tudom, akár végig is mehet, akár végig is mehet úgy, hogy önök telefonálnak, akár végig is mehet úgy, hogy önök nem telefonálnak. Ezt most még nem tudom eldönteni 9 óra után 7 perccel. Minden esetre szíves figyelmükbe ajánlom a műsoromat, ez a Kejfej Jáncsi minden, amit az tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János műsora. 061 -877 0877 Ismét kisütött a nap, hogy ez azt jelenti -e, hogy közben ki is derült-e az ég, vagy csak talált magának valami sávot? Ezt ebből a stúdióban én nem tudom megállapítani. Ha elmondják, megköszönöm. 0618770877 hat egy Kívánok, csak amiatt telefonálok, hogy az MTI, tudom, nem, nem telt róla, frissíthetné a koronavírusos számokat. Hát, nézd, könnyen lehetséges, el. hogy itt nem, friss, itt nem frissítették, Egyet. szólni fogok. Ilyen már volt, hogy szólnom kellett. nem telefonálnak, abban az esetben 9 óra 12 perckor elvegyek. Ami az MT hírek kritikáját illeti, ott még utána kell néznem, hogy az MT hírekkel volt-e a probléma, vagy itt nem frissítettek. Élek a gyanúperrel, hogy az utóbbi történt, eredményéről holnap sem fogok beszámolni. 061 877 először. Ma a 2020. április 13. a hétfő van, és 10 perccel múlott reggel 9 óra. Keresek még egy zárózenét. Ha már a magam kedvéért. Egy pozitív, jövőben mutató zárózenét keresek önöknek. Akkor is, hogyha nem 912 12 lesz vége. Én ugyan nem erre gondoltam, de ez lesz a záró zene. öröpont gmail.com Minden nap kísérletű minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap valamikor 4-8 előtt és 7 óra 10 perc után találkozunk. A műsor elkészítésében segítségemre voltak. Viszont hallásra.